Rugăciunea a ani pentru taina și mucenicia inimii. Aleluia Tată Ceresc a toate făcătorului! Te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă ai uns cu delemnul bucuriei pe unicul tău fiu când l-ai trimis în lume și apoi pe toți sfinții spre lor pentru nemărginita lor ascultare față de tine. De aceea bine binecuvintează pe sfinții apostoli ai domnului Isus Achila, Agab, Ahaik, Alfeu, Apollo, Amphias, Ampli, Anania, Andrei, Andronic, Apelie, Apelie, Archip, Aristarch, Aristobul, Artemie, Artemon, Asincrit, Barnaba, Caius, Carp, Cezar, Kiril, Clement. Cleopa, Kodrat, Christian, Chris, Kifa, Kesarie, Damaris Epofras, Eprafondit, Epenet, Eras, Erm, Ermie, Eubul Evod, Filimon, Filolog, Plegon, Philip, Philip, Fortunat, Gaius, Jacob, Jacob, Jason Ioan Teologul, Ioan Marcu, Iosif, Iosif, Irodion, Irodion, Iuda Tadeul, Iuda Celidonie, Lin, Luca, Luca Evangelistu, Malachia, Marku Evangelistu, Marku, Marku, Matei Evangelistu, Matia, Maxim, Narcis, Natanael Sau Bartolomeu, Olimp, Onisifor, Onisim, Patrov, Parmenas, Petru, Paver, Prohor, Pud, Quartus, Rodion, Rufus, Sila, Silvan, Simeon, Simeon, Simon Zelotul, Sosipatru, Sosten, Stahie, Stefana, Tadeu, Tertie, Tertie, Tihic, Timotei, Tit,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 De aceea te rugăm, dăruiește-ne trăirea cuvântului. Cel ce are poruncile mele și le păzește pe ele, va fi iubit de tatăl meu și eu îl voi iubi pe el și mă voi arăta lui. Noi, ale tale, dintr-o ale tale, toate ție ți le-am dăruit și de taina mucenicei inimii ne